Boa tarde, dende Conbarro, onde hoxe parece que o tempo nos deu unha tregua despois de tantos días pasados por auga. Se alguén está interesado en coñecer a Illa de Tambo, ten que saber que durante a Semana Santa houbo visitas guiadas a illa en grupos limitados e con autorización previa. As saídas son dende o Porto de Conbarro en grupos de ata 50 persoas eh, nun máximo de 4 viaxes as 10.45 eh, as 10.45 pola mañá e as 10.06 e as 10.70 30 horas pola tarde. A partir de agora as visitas poderán realizarse os benres sábados e domingos coas mesmas condicións de acceso e limitacións do número número de visitantes. A posibilidade de visita volverase a ampliar nas vacacións estivais entre o 15 de xuño e o 15 de setembro. Cada viaxeiro precisa a autorización do Concello e o billete dunha navieira. A duración da visita oscila entre dúas horas e media e tres horas e inclúe a realización dunha ruta guiada de 2 km polos lugares de especial interese de tambo. Tamén é posible solicitar autorización como asociación ou colectivo para organizar visitas colectivas. E se alguén se atreve a facer o pouco máis dun quilómetro que hai a Illa a Nado, pode facelo e participar na terceira edición da Volta a Nado e de Illa de Tambo Concello de Poio, xa que está aberta a inscripción dende o 15 de marzo. A travesía a Nado celebrarase o domingo 28 de xullo con tres posibilidades, completar 6 kilómetros... 4,5 ou unha opción curta de tan só un kilómetro. Tanto a saída como a chegada estará situada na Praça da Chousa de Conbarro. O objetivo da organización é poder contar na prova con máis de 300 nadadores nacionais e estrangeiros consolidándose como un dos grandes eventos deportivos do ano en pollo. A volta a Nado da Illa de Tambo está organizada polo Concello de Pollo e a empresa Atlantic Extreme Sports. Palabras maiores, xa é a travesía Nado que unirá este próximo verán a Illa de Ons e Conbarro, con 23 km de distancia. Trátase da prova final da tripla coroa Illas Atlánticas, un reto competitivo que consiste en tres provas de natación de 15, 19 e 19 e 23 kilómetros saindo cada unha delas dunha illa do Parque Nacional das Illas Atlánticas, A presente edición arrincou en 2022 entre CIE e Seba e Iona, mentres que en setembro de 2023 outra ruta uniu Sálvora e Ribeira. Agora chega a quenda da travesía máis longa, a que unirá o próximo 7 de setembro a praia de Areia dos cans na Illa de Ons e a Praza da Chousa de Combarro percorrendo toda a ría de Pontevedra e pasando pola praia de Silgar en San Xenxo. Trátase, segundo os organizadores, dun das provas de natación de ultrafondo máis duras de España pola súa distancia, pero tamén polas dificultades que supón nadar na ría polas correntes e máis a temperatura da auga. A inscripción para a cita final da tripla coroa Illas Atlánticas abrirán o día 8 de abril para os nadadores que completaron as dúas provas anteriores disputadas no 2022 e 2023, mentre que o martes 16 de abril o proceso abriráse ao resto de participantes ata completar o máximo de 140 prazas disponibles. Agora mesmo hai un total de 117 nadadores que completaron as dúas provas disputadas, A clasificación xeral está liderada polo canario Aldo Román Gutiérrez Llanos e a asturiana Patricia Agüera Fernández. Pasamos a outra cousa. Os hiperoartios son unha clase de agnatos, chamados así unha serie de animais sem mandíbulas, coñecidos popularmente co nome de lampreas. Parecese moito a sanguías, einda que non están emparentados con elas. As lampreas teñen unha boca circular, formando unha ventosa para fixarse ás presas das que se alimentan, con varios círculos concéntricos de dentes córneos, ademais dunha lingua, tamén córnea usada para raspar os tecidos. Todo isto permítenlles raspar a carne e absorber o sangue de animais tan diversos como os tiburóns, os salmóns, bacalhaus e tamén mamíferos mariños. A lingua funciona como un émbolo e, despois de facer o baleiro sobre o ventre dunha presa, dentro da súa boca, suciona o sangue ou o recuar. A lampreo comun nace nos ríos, onde permanece durante 4 ou 5 anos en estado larvario, ate chegar a medir 20 centímetros de longitude, momento no que se converte en adulto e descende cara ao mar onde vivirá entre os 200 e os 500 metros de profundidade até chegar a madurez sexual. E entón, cando cunha longitude de entre 80 e 100 centímetros e un peso de 1 kilo, en viaje migratorio, remonta o río onde nacerá para desovar. A carne de lamprea é moi prezada en Galicia e con ela fanse empanadas, teñen sonas de padrón e ponticesures ou cociñanse no seu propio sangue como prato típico da cociña de Galicia. É o que se chama lamprea bordalesa. E tamén se pode cociñar despois de ser curada unha vez aberta, afumada e seca para a súa conservación fora da temporada de pesca. Se facemos caso a Álvaro Cunqueiro, Os amigos da Lamprea teñen que apresurarse. Hai un refrán que afirma que a Lamprea en marzo para o amo e en abril para o criado. Ademais, a Lamprea ten que comerse antes de que este cucada, é dicir, antes de que escoite o cuco nas ribeiras dos ríos. Segundo conta o escritor mindoniense, a virtude afrodisíaca da Lamprea comeza a mostrarse en seguida tras o almorzo ou a cea, En principio espiritualmente, é dicir, por lembranzas e en soñacións, os lampreófagos di conqueiro comezan por falar de amores pasados e triunfos venerios, co cal se vai acendendo o sangue, o que remata en espertar e avivar o apetito carnal ata que se atopan en continentes e vanse de troula. A mellor maneira de que a Lamprea exerza o seu oficio de afrodisíaco será o aproveitar o sangue coa menor mestura posible, un guiso simple co sangue, o aceite e un pouco de viño tinto. Segundo isto que nos conta Álvaro Conqueiro, a Lamprea non podía formar parte da dieta dos estreleiros de San Marcanda, o servizo dos grandes cans que foron obrigados a un determinado comportamento sexual en vista a unha correcta interpretación da posición das estrelas. Do que se trataba en xeral era de que os estreleiros mantivesen unha total apatía ante os grandes acontecementos que lian nas estrelas, especialmente ante os que Podemos chamar, dico un menores venéreos, como, por exemplo, a elección dunha nova esposa. Os estreleiros non era unha alimentación afrodisíaca, afrodisíaca a que se buscaba, senón todo o contrario, unha alimentación que apagase ou borrase o seu apetito carnal. Por exemplo, unha alimentación a base de grans de trigo cocidos, moito leite cuallado, caldos de pomba e infusión de folhas tostadas de acacia pérsica, e nada de perdiz tan abundante naquelas estepas, nin proba de especias. Con esta alimentación que se consideraba tranquilizante, dicunqueiro Cunqueiro subían os estreleiros á súa torre, para averiguar en que parte vivía a que había de ser esposa do gran can ou do seu herdeiro. A continencia dos estreleiros lograbase además de coalimentación nomeada antes, cuna bolsa contendo alcanfor é que a colgaban das súas partes. Esta mesma bolsa de alcanfor afirma conqueiro que usaba o califa de Bagdad, Al-Rasid, cando xulgaba pleitos entre mulleres, se si unha delas era fermosa para que o seu corazón non se inclinase a favor da máis bela. Unha instrucción episcopal francesa tamén recomenda adicta a bolsa anafrodisíaca aos sacerdotes que confesan rapazas novas. Se si a bolsa de Alcanfor fose suficiente, como parece, polo que se lee sobre o asunto, non había por que poñer dieta aos estreleiros, pero, chegada a esposa, os estreleiros tiñan vacacións mentre non chegase os días en que houvese que poñerse a preguntar ás estrelas, se ia a ver herdeiro. En esas vacacións tiñan a comida libre, con cordeiro e perdiz, auga de especias, ovos con mel e leite de agua fermentada. Retiraban do seu corpo a bolsa de alcanfor e ían botar unha ollada polas tendas das viúvas. Neste momento, supoño que xa a Lamprea non estaría vetada. O amigo e escritor de Conqueiro, Pedro Murlán Michelena, dixo unha vez... Sen viño non hai cociña, e sen cociña non hai salvación, nin este mundo, nin no outro. Pero de viños e tabernas falaremos o próximo sábado. Despídome coa cantante de Santarén, Ana Moura, e o tema Levame os Fados. Moita saúde e que cante o Merlo. They'll be Here yeah, I come.